La questione Franco-Sefa è una questione che data oltre sessant'anni oggi, di qui qua, i paesi africani e i francofoni ne soffrono, ne soffrono e perciò il suo discorso in questo momento è sostenuto dalla comunità africana, ma anche quella interna, dalle televisioni africane che non ho riparlato è un discorso che va molto più strutturato e rielaborato, perciò condivido in pieno tutto ciò che ha detto Di Battista, perché il Franco Seffa non produce sviluppo, anzi è un deceleratore dello sviluppo, non consente di accumulare capitale locale per poi fare l'investimento basato sulla nostra visione, sul quello che io chiamo il paradigma andogeno, distrugge e, e consente solamente agli altri, visto che c'è un libero trasferimento di, questo, di questi soldi, consente alle imprese francesi che sono le multinazionali che di più sono presenti per accordi per indipendenza, per, per -indipendenza di trasferire tutti i loro guadagni senza che ne, ne siano sull'unissima tassazione e consente anche a, a Presidente corrotti che sono, diciamo così, proconsoli di quelle di quelle de, della de Francia a fare quelle che vogliono trasferire i soldi ovunque vogliono liberamente perché è consentito. Una cosa più grave ancora di più è che sia nella BEA che nella BECIA o Bessia della Banca per l'Africa dell'Ovest, invece la BEA che è nella zona SEMAC, e nel Consiglio amministrazione cedono i rappresentanti francesi che hanno il potere e di Questo, questa è la cosa più difficile da concepire, significa che niente possiamo fare, non esiste nessuna politica monetaria, tutto è concentrato nel sterilizzare e controllare l'inflazione, ma non c'è sviluppo, non produce sviluppo, questo non è possibile perché non si è consentito anche trasformare le nostre materie prime, basta prendere l'esempio della Costa d'avorio e del e di altri paesi che producono il cacao, si prende il corsa d'avoro e il Ghani e altri fanno il 70% del cacao del mondo, ma non fanno il prezzo eh, ne, ne commercializzano ma commercializzano no eh, avendo un prezzo un posto dagli altri eh, anche grossi appalti per le infrastrutture sono realizzati da imprese francesi che tendenzialmente eh, sono sono obbligati che siamo obbligati ad accettare perciò questo è un problema vero Questo, questo problema va affrontato. In più la questione del Franco e Steffa è una, ormai è una questione che deve essere, deve, questa moneta deve sparire nella coscienza collettiva e quando sento dire che non è quella che produce immigrazione, è quella che produce immigrazione, perché se non, non siamo capaci. Di sviluppare eh, in maniera endogena la nostra economia per poi dare lavoro ai nostri giovani, è ovvio che i giovani non possono realizzare i loro sogni in Africa e, e questa loro incapacità in di realizzare i loro sogni in Africa diventa un, un incentivo per emigrare. Questo è le le nazioni africane che fanno parte del Sefa hanno l'obbligo di dare alcuni appalti o comunque di chiedere alla Francia? La, Beh, questo sono sono cose firmate. La, la Francia ha la priorità su tutto su sulla gestione delle materie prime, sulle tutte. ha la priorità, è sempre stato così, che poi la gente non lo vuol dire, gente ha paura che se lo dici convocano l'ambasciatore italiano a Parigi, quello è un'altra questione, anche perché tutti coloro qua hanno parlato di queste robe prima Lumumba che è stato ammazzato, poi lì esempio del Togo che è stato ammazzato, poi abbiamo anche l'ultimo caso, diciamo così, quello di Gbagbo che voleva l'autonomia, voleva la sovranità, ma non una sovranità ideologica ma la sovranità perché rientra nella nostra antropologia culturale, è stato deportato nel Tribunale Penale Internazionale, deportato. Però il, ecco. diciamo che la dialettica che difende questa il Cefa, dice dice le nazioni nazioni ne ne parte sono sono libere uscire uscire ogni ogni momento quando e quando la è è uscita società quella retorica quella retorica politica si dice, si dice che sono liberi di uscire faut qualsiasi momento perché loro non abbandonano si vedono che faut qu'il faut qu'il faut la domanda è proprio questa perché non faut qu'il faut qu'il faut la domanda a Macron non non me perché non abbandonano lui non abbandona lui? Non faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il Pensano che noi siamo irresponsabili perché non vediamo, non difendiamo i nostri interessi. Loro che sono responsabili perché non in una maniera univuca unilaterale non abbandonano loro è capite stato. quindi che è una domanda sì. retorica anche per loro no? Sì, sì, però ogni eh, giorno dicono che sono liberi da abbandonare e la sera minacciano dicendo qua questa attesa no facciamo un colpo di stato l hanno fatto ovunque prendiamo anche l'esempio del Niger che produce l'uranio prendono l'uranio del Niger perché il nuclear francese è anche basato sull'acquisto a prezzo stato 60 anni fa quando un presidente chiede di rivedere il prezzo e subito dopo c'è un colpo di stato magari attraverso attraverso un traditore interno no perché è sempre così accanto. Allora perché sono presenti ovunque con le loro basi militari? Che fanno le loro basi militari a casa nostra? E beh, proteggere qui la roba lì, non per fare nient'altro. Si parla di stati poveri rispetto alla Francia, senza dubbio, quindi questa potrebbe essere anche una controprova che non è vantaggioso avere la Francia nei consigli di amministrazione Vabbè, delle poche banche centrali. L'accordo rientra questo, lo statuto rientra questo. Loro mettono nel consiglio di amministrazione delle de banche centrali, sia la BCE, che la BEAC, mettono e i loro due consiglieri che hanno il potere del veto. detto. Si dicono no e no, niente passa. Insomma, Diciamo che la popolazione africana non è favorevole a questa cosa. No, no su, la popolazione africana è con 5 stelle su questa posizione, indifferentemente dall'ideologia di 5 stelle. Noi non siamo interessati se 5 stelle voglia manipolare e strumentalizzare questo o meno, ma siamo interessati alla posizione presa da 5 stelle su questo tema. Non la ideologia, non la insumentalizzazione, ma il fatto che rende consapevole, rende eh, popolare la consapevolezza del, dell'inizio di un problema reale. Che porta a migrazione eh, poi in Europa. Ebbè eh, quello che è, quindi, ma quello è l'effetto per... Perverso, eh. È un'utile che si dica che ho sentito le cifre, sono le 24 ore, poi l'altro che dice ma non è vero, perché gli immigrati che vengono dal paese francofoni sono un numero piccolo. Però anche se fosse uno, quello uno lascia i suoi sentimenti, lascia la sua famiglia, perché non riesce a realizzare i propri sogni nella sua, nella sua propria terra.